Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина друга Розділ 15 Мадам Лабель Рід Наступного вечора вперше за рік випав сніг Я присів, відштовхнувшись від підлоги Прибрав з обличчя спітніле волосся І подивився, як за вікном летять сніжинки Мою спину розслабляли лише фізичні вправи. Лу, здибавши мене напередодні вночі на підлозі, заграбастила ліжко собі. Запрошувати мене до себе не стала. Я не скаржився. Хоча спина у мене боліла, вправи стримували моє роздратування. Я швидко зрозумів, що злу рахувати безглуздо. Ну, тобто, коли вона почала рахувати разом зі мною. Вона грюкнула об стіл книжкою, яку читала. «Повна маячня!» «Що таке?» «Єдина книжка без слів святий і знищення в назві, яку я змогла відшукати в тій нещасній бібліотеці». Вона показала її мені. «Пастир». Я мало не реготнув. То була одна з перших книжок, які мені дозволив читати архієпископ. «Збірка пасторальних поезій» про мистецьку майстерність Бога у природі. Лу зображеним личком порхнула до мого ліжка. Свого ліжка. «Не розумію, як можна 12 сторінок описувати траву? Ось він, справжній гріх!» Я зіп'явся на ноги і підійшов до неї. Вона сторожко придивилася до мене. «Що ти робиш? Показую тобі секрет!» «Ні-ні-ні!» Кутко посунулася вона назад Мене не цікавить твій секрет Будь ласка Нахмурившись і похитавши головою Я пройшов повз неї До голови ліжка Помовч Вона, як не дивно, послухалась І примруживши очі Подивилася, як я відсуваю Каркас ліжка від стіни Коли ж я відкрив маленький Неоковирний отвір за ним Лу з цікавістю нахилилася вперед Мій сховок «Я видовбав його в будівельному рощині, коли мені було 16, коли ми з Жаном Люком жили в цій кімнаті разом, коли ми були ближчі один одному, ніж брати, бо відчайдушно жадав мати якесь особисте місце. Місце, де можна ховати ті частини себе, які не хотілося показувати йому. Можливо, ми все-таки ніколи не були ближчі один одному, ніж брати». Лу витягнула шию, щоб зазирнути всередину, та я затулив їй краєвид, порпаючись у речах, доки пальці не торкнулися знайомої книжки. Хоча її корінець уже почав ламатися від частого використання, срібна нитка, якою було вишито назву, залишалася чистою, бездоганною. Я вручив книжку Лу. «Ось!» Вона боязко взяла її двома пальцями – Неначе очікуючи, що книжка її вкусить. Що ж, несподівано, Лаві Ефемере, Лу відірвала погляд від обкладинки, стиснувши губи. Швидкоплинне життя. Про що це? Це історія кохання. У неї різко піднялися брови, і тепер вона оглянула палітурку з інтересом. Справді, справді, кивнув я. І вкусив себе за щоку, щоб не всміхнутися. Вона написана зі смаком персонажі родом із королівств, які воюють. Але коли вони дізнаються про змову з метою знищення світу, вимушено працюють разом. По первах вони ненавидять одне одного, та з часом їм вдається забути про розбіжності й. Книжка гаряча, так? Луди диявольський заворушила бровами. Та прогортала сторінки до кінця. «Зазвичай любовні сцени ближчі до кінця». «Що?» Бажання всміхнутись як не бувало. І я потягнув книжку з її рук. Вона потягнула її назад. «Звісно, ні!» Різко додав я, силкуючись забрати книжку. «Це історія, що розглядає соціальний конструкт людяності, тлумачить тонкощі, антитези добра і зла». А також розповідає про пристрасть до війни, кохання, дружбу і смерть. Смерть? Так, наприкінці закохані помирають. Лу відсахнулась, і я швидко забрав книжку. Щоки в мене палали. Не треба було ділитися з нею цим. Звісно, вона цього не оцінила. Вона взагалі нічого не цінує. Це було помилкою. «Як я можу обожнювати книжку, що закінчується смертю?» «Вона не закінчується смертю. Так, закохані помирають, але королівства покладають край своїй ворожнечі і утворюють союз. Вона закінчується надією». Луна супилася. Це її не переконало. «У смерті немає ніякої надії. Смерть – це смерть». Я зітхнув і повернув книжку до свого сховку». «Чудово! То не читай її! Мені байдуже!» «Я ні разу не сказала, що не хочу її читати!» Лу нетерпляче простягнула руку. «Просто не очікую, що в мене проріжеться твій дивний проповідницький фанатизм. Сюжет, схоже, жахливо нудний, але це не може бути гірше за пастиря!» Я, завагавшись, узявся за лавіє ефемере обома руками. «Описів трави там немає!» «Це однозначно плюс!» Я з неохотою передав книжку Лу. Цього разу вона взяла її обережно і подивилася на назву інакше. У мене в грудях зажевріла надія. Я прокашлявся і придивився до вмятини в голові ліжка позаду Лу. «А ще там усе таки є любовна сцена!» Лу захихотіла. Енергійно гортаючи сторінки. Я не втримався. Теж усміхнувся. Годину по тому в двері постукали. Я застиг у ванні кімнаті, До половини знявши сорочку через голову. Ванна була наполовину повна. У спальні застогнала з досадою Лу. Натягнувши сорочку назад, Я відчинив нещодавно полагоджені двері ванної. Тим часом, як вона кинула лавію ефемере на ковдру і звісила ноги з ліжка. Вони ледве досягали підлоги. «Хто там?» «Ансель!» Вона лайнулася собі під носа і зіскочила. Я випередив її й відчинив двері. «Що таке?» Лугнівно витріщилася на нього. «Анселю, ти мені подобаєшся, та дуже сподіваюся, що йдеться про щось добре!» «В Емілії та Александра щойно був такий момент, і присягаюся, якщо вони не поцілуються найближчим часом, я буквально вмру!» Я помітив отатеріння Анселя захитав головою, стараючись не всміхнутися. «Не зважай!» Він кивнув, досі спантеличений, а тоді квапливо вклонився. «Капітане, внизу мадам Лабель. Вона... вона вимагає розмови з мадам Дігорі». Лу запручалася під моєю рукою. Я відступив убік, поки вона не наступила мені на ногу. Чи вкусила? Я вже був навчений гірким досвідом на річці. Чого їй треба? Лу схрестила руки на грудях і оперлася на одвірок. Ти послав її в дупу? Лу, застеріг я. Вона відмовляється йти. Ансель ніяковіло, переступив з ноги на ногу. Каже, що це важливо. Ну що ж, гадаю Емілії, Олександрові доведеться зачекати. Страшне. Лу проштовхалася повз мене, щоб узяти плащ, а тоді різко спинилася, намощивши носа. До речі, Шасе, від тебе смердить. Я заступив їй шлях, переборов сильне бажання підвестися чи понюхати себе. Ти нікуди не підеш. «Дзузьки, піду!» Вона обійшла мене, скрививши обличчя і помахавши рукою перед носом. Я наїжачився. «Не можу ж я пахнути аж так погано!» Ансель щойно сказав, що вона не піде, доки не побачить мене. Я демонстративно потягнувся їй за спину, злегка торкнувшись її щоки з пітнілою шкірою, і узяв мундир. Вона не ворухнулася, лише повернула голову так, щоб гнівно зиркнути на мене примруженими очима. Між нашими обличчями було всього кілька дюймів, і я переборов сильне бажання нахилитись і вдихнути. Не свій запах, її. Вона, якщо не поверталася з прогулянки у шпиталі, пахла добре корицею. Прокашлявшись, я просунув руки в рукави мундира. Моя сорочка, досі волога від поту, Закрутилася і зім'ялася, торкаючись шкіри. Незручно. Її не має бути тут. Ми завершили допит учора. І він нам нічим не допоміг. Мадам Лабель була така ж слизька, як Ілу. Ненароком бовкнувши справжнє ім'я відьми, вона надалі залишалася неговіркою і настороженою, підозрілою. Архієпископ лютував. Їй пощастило, що він не затримав її, щоб відправити на вогнище. І її, і Лу. Може, вона хоче знову висунути свою пропозицію? Припустила Лу, не помічаючи непевності свого становища. Пропозицію? Купити мене для Бельрозу. Я насупився. Купувати людей як власність незаконно. Вона не казатиме тобі, що купує мене. Вона скаже, що мене законтрактовує, купує право навчати мене, прикрашати, забезпечувати житлом і утриманням. Саме так їй подібні залишаються непоміченими. На Східному краю все тримається на таких контрактах. Вона зупинилася і схилила голову набік. Але тепер, коли ми одружені, це, мабуть, не підлягає обговоренню. Хоча, може ти не проти поділитись? Я в напруженому мовчанні застебнув мундир. Вона не хоче тебе купити. Лу промайнула повз мене зі збитошною усмішкою і витерла з мого чола краплю поту. Може, з'ясуємо це? Мадам Лабель чекала у вестибюлі. Поряд із нею стояли двоє моїх братів. Обличчя в них були насторожені. Вони явно сумнівалися, що її візит у таку годину доречний, у вежі, як і в королівстві, діяли строгі комендантські години. Однак мадам Лабель спокійно стояла між ними. Ще й підборіддя задерла. Коли вона побачила Лу на її обличчі, воно, можливо, колись було винятково гарним, але тепер зістаріло і мало тонкі зморшки довкола очей і рота. З'явилася широка усмішка. «Луїзо!» Вона простягнула руки так, ніби очікувала, що луг її обійме. Я мало не розсміявся. Як прекрасно бачити тебе в такому доброму здоров'ї! що правда ці сінці в тебе на обличчі жахливі. Сподіваюся, наші милосліві господарі тут ні до чого. Я хотів був засміятися, та сміх застряг у мене в горлі. Ми ні за що їй не зашкодили б. Вона перевела погляд на мене і сплеснула руками в удаваному захваті. «Капітане Дігорі, як чудово бачити вас знову! Звісно, звісно, треба було бути розумнішою!» «Ви занадто шляхетні для цього, хіба ні?» Вона всміхнулася, показуючи неприродно білі зуби. «Щиро прошу вибачення за пізній візит, але мені треба негайно поговорити з Луїзою». «Сподіваюся, ви не будете проти, якщо я вкраду її на хвильку». Лу не «Чого вам треба?» «Люба, я сподівалася, що це можна буде обговорити сам на сам. Інформація доволі конфіденційна. Я намагалася поговорити з тобою вчора після допиту. Там і супровід, і я побачили, що ти зайнята в бібліотеці». Вона з багатозначною усмішкою поглянула на Лу, а тоді – на мене. Нахилилася вперед і прошепотіла. «Ніколи не втручаюся в суперечки закоханих. Це одне з небагатьох правил мого життя». Лу вирячила очі. «Це була не суперечка закоханих». «Ні? Тоді, можливо, ти зволиш подумати над моєю пропозицією ще раз?» Я притлумив сильне бажання стати між ними. «Вам слід піти!» «Розслабтеся, капітане! Я не збираюся красти у вас наречену!» «Поки що!» Зауваживши вираз мого обличчя, вона підморгнула і засміялася. «Проте наполягаю на розмові вічнавіч! Ми з мадам Дігорі можемо піти до якоїсь кімнати?» «Не такої!» Вона показала рукою на шасерів, які виструнчилися довкола нас, заюрмленої. Однак тієї миті до вестибюлю примчав архієпископ у нічному ковпаку. «Що тут за гамір, хіба ви всі не маєте обов'язків?» Побачивши мадам Лабель, він округлив очі. «Елен, який неприємний сюрприз!» Вона зробила реверанс. «Навзаєм, ваша еміненція Я хвапливо вклонився приклавши кулак до серця. «Мадам Лабель прийшла поговорити з моєю дружиною, пане». «Справді?» Він не відвів погляду, а дивився на мадам Лабель із полум'яним завзяттям, стиснувши губи в тонку риску. «Тоді дуже прикро, що церква замикає свої двері приблизно за...» Витягнувши із кишені годинник, «три хвилини». Вона відповіла йому неспокійною усмішкою. Але ж церква взагалі не має замикати двері. Часи нині небезпечні, мадам. Ми мусимо робити все можливе, щоб вижити. Так, вона кинула погляд на Лу. Мусимо. Ми всі пильно дивились одне на одного. І запала тиша, напружена і незграбна. Лу ніякого переступала з ноги на ногу. А я роздумував, чи не викинути мадам Лабель-Силоміць. Хай як вона це заперечувала, ця жінка цілком чітко вказала на свою ціль. І я краще спалив би Бельроз дощенту, ніж допустив би, що Плу стала куртизанкою. Подобається це комусь чи не подобається, вона спершу дала обітницю мені. «Дві хвилини!» – різко сказав архієпископ. Мадам Лабель скривила лице. «Я не піду!» Архієпископ смикнув головою. Подаючи знак моїм братам. І вони підійшли трохи ближче, наморшивши лоби. Вони розривалися між наказами і бажанням вивести жінку з території. Я від таких мук не потерпав. Я теж вийшов уперед, заступивши собою лу. Ні, підете. Коли мадам Лабель поглянула на мене, в її очах щось промайнуло. Її посмішка затремтіла. Однак я не встиг викинути її з вежі, бо Лу торкнулася моєї руки та стиха промовила «Ходімо!». А тоді сталося кілька речей одночасно. Коли мадам Лабель почула слова Лу, в її очах з'явився шалений блиск, і вона кинулася вперед. Швидше, ніж нападає змія, стиснула Лу в обіймах. Її губи швидко заворушилися біля вуха Лу. Розлютившись, я шарпнув луз з її рук. Тієї ж миті Ансель кинувся втихомирювати мадам Лабель. До нього долучилися мої брати, які завели її руки за спину, поки вона рвалася назад до Лу. «Зачекайте!» Лу борсилася в моїх руках, намагаючись повернутися до неї. Очі несамовиті, лице бліде. «Вона дещо казала, зачекайте!» Але приміщення вже поринуло в хаос. Коли шасери спробували витягнути мадам Лабель із будівлі, вона заверещала. Архієпископ показав на Лу, а тоді кинувся вперед. «Виведи її звідси!» Я послухався, міцніше взявши Лу за талію і потягнувши її задом наперед. Подалі від невіженої, подалі від паніки та спантеличення у вестибюлі, у моїх думках. «Годі!» Лу хвицалася і била мене по руках, але я лише посилив хват. «Я передумала! Дайте мені з нею поговорити! Відпусти!» Але вона дала обітницю, і вона нікуди не піде. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту.